kulturellt centrum i Botskirka möts jag av Mellanöstern Musik från Källarvåningen. Centret är en stiftelse som bildades 1987 av Botskirka kommun. Här träffar jag René Rosales, fil doktor i etnologi- som visar mig in i centrets största rum- som ser ut som en stor lagerlokal och används för utställningar. Den som René ska visa mig heter Varning för ras- och först i den möts man av en vägg tapetserad med tidningsartiklar från de senaste åren. På centret vi försöker alltid läsa av det som händer i vår samtid. Uh, vad är det som sker? vad är det som, Vilka nya trender finns det? Och det vi såg det är att, um, ganska tydligt är att de senaste åren har vi varit präglade av en massa olika debatter. Mm. Som har varit rätt intensiva kan man säga. Och som har delat upp människor i Sverige i i olika läger närmast jag tänker då på till exempel tårtdebatten med Lindes konstverk då. Mm. och efter det så har vi debatten kring filmen Play, då, debatten kring Tintin i Kongo, debatten kring de så kallade China Puff logotypen vi tycker helt enkelt att det är så mycket i samhället idag som handlar på ett eller annat sätt om vilka föreställningar det finns kring olika människors utseende, hur det här förmedlas visuellt, hur det förmedlas i konst hur det förmedlas i böcker och hur vi ser lite framväxt av lite nya röster i debatten. Röster som säger att nej det är inte okej att bli framställd på vilket sätt som helst. Med utställningen Varning för ras vill forskarna vid Månkulturellt centrum få oss att börja prata om ras igen. Vi har tidigare i denna serie konstaterat att rasbiologin närmast utraderades efter andra världskriget. Då skallmätningar och analyser av hudfärger inte längre ansågs helt rumsrena. Men René-Leon Rosales menar att föreställningar om att det finns olika raser ändå har levt kvar. Och att det är nödvändigt att vi erkänner att dessa föreställningar finns för att förstå dagens debatter. Vi i vårt samhälle skapar skillnad där vissa kroppar och vissa kroppars utseende. Och då handlar det inte bara om hudfärg. För att det används ofta som ett kodord, hudfärg, för att prata om, om det vi vill prata om. Men det handlar om så mycket mer än hudfärg. Det handlar om såklart ögonfärg, men det handlar också om ögonform, det handlar också om näsform, det handlar om också om längd, det handlar om hår, hårtextur. det handlar om massa olika saker. Som allt det här när vi löser av varandra så rör vi oss med mallar ofta där vi kopplar kroppar med eh, geografiska områden. Du ser ut och kommer därifrån. Och med egenskaper. Vad bra du pratar svenska säger man till någon som är icke-vitt och är för lite förvånad. Eller, oj, du måste vara upp och dansa salsa. Alltså det, det finns väldigt mycket som kommer med som vi tycker är ett naturaliserat vardagligt sätt att skapa skillnad mellan människor. Där vi gör ras. Om vi inte pratar om det så står vi framför en vägg. Vi kommer inte kunna se någonting då. Och I utställningen har vi gjort den här väggen i början för att lite grann symbolisera det här. Så om vi flyttar på oss lite och börjar prata om de här sakerna. Det finns i den här strukturen, eller i den här maktordningen då, som det här utgör, en privilegierad position. Och som här symboliseras av den här vita cirkeln med ljus i mitten. Som är vittheten i ett samhälle där man ofta likställer det svenskhet som position med vitthet helt enkelt. Med ett visst utseende. Men det som vi har konstaterat tidigare i denna serie är inte bara det fysiska utseendet som ligger till grund för rasism. Evin Ismail, doktorand i sociologi vid Uppsala universitet, hörde inte längre flygplanen som tätt svävade ovanför hennes innegård i centrala Stockholm. Evin Ismail har i sin forskning granskat rasism och diskriminering. Just nu jobbar hon med sin avhandling om hatbrott mot muslimer i Sverige. Och hon identifierar tre grupper som de mest utsatta för rasism. Romer, afrosvenskar samt muslimer. Man brukar tala om synliga minoriteter och att de ofta är mer utsatta för rasism. Då. Och just i det offentliga rummet så har man sett att beslejade kvinnor- blir utsatta för olika rasistiska tillmälen och trakasserier. Även afrosvenskar har uppmärksamats på sistone- att man blir utsatt för mycket våld. Det är viktigt att förstå att rasism kan ta sig många olika uttryck- det Evin Ismail menade den vanligaste förekommande formen av rasism är diskriminering inom exempelvis arbets- och bostadsmarknad. Något som ett tidigare program i denna serie har fokuserat på. Men alla med ytländsk bakgrund kommer inte att ha samma erfarenheter av rasism. Jag som latinamerikan har fått höra glåpord och fått onda blickar när jag har sjungit svenska nationalsången. Men jag har inte blivit utsatt för våld. Bland muslimer är däremot grövre erfarenheter av rasism vanliga. Och det är skälet till att även Ismail har valt att titta närmare på erfarenheter av islamofobi. Och då särskilt bland kvinnor. Hon gör såväl djupgående intervjuer som ett tusental kortare telefonintervjuer med kvinnor med muslimskt klingande namn. De behöver inte vara muslimer utan det räcker med att de uppfattas som muslimer för att bli utsatta för just islamofobi. Det kan vara allt från hatiska blickar om man åker tunnelbanan att den som sitter bredvid kanske byter plats eller säger att man ska åka hem. Att beslöjade kvinnor blir kallade för och Det händer att man rycker av dem slöjan och sen är det även fysiskt våld. Men jag tror att det beror väldigt mycket på vart man rör sig i staden. Om man är i till exempel innerstan, vissa delar av innerstan där det kanske inte finns så många synliga muslimer- så riskerar man att bli utsatt för detta i större utsträckning. Många av respondenterna upplever att de känner sig tryggare i förorter- där de bor, där det finns fler med utländsk bakgrund och fler muslimer. Att det är tryggare där. Ser du det som att det är vanligare att kvinnor att muslimska kvinnor- blir utsatta för den här sortens påhopp än att männen blir. det? Ja, definitivt. Min analys av det är även att det har att göra med ett, ett svaghetsförakt som är väldigt eh, paradoxalt också eftersom man anser att de här kvinnorna borde befrias samtidigt som man själv utsätter dem för ett förtryck. Det finns attitydsundersökningar som visar att personer som har rasistiska uppfattningar ofta är sexister i större utsträckning också. Så skulle jag nog tolka det att det är en fråga om sexism också. Och det är definitivt en feministisk fråga. Att motarbeta hatbrott mot beslöjade kvinnor. De är dubbelt utsatta eftersom de är kvinnor och beslöjade. Och sen finns det en tredje dimension av att vara svartbeslöjad kvinna också. Särskilt den somaliska gruppen är väldigt stigmatiserad. Har du intervjuat konvertiter också någonting eller? Ja, några konvertiter. Konvertiter har erfarenheten av att bli kallade för förrädare och att de har blivit järntvättade av muslimska män. Inom forskningen så kallar man det för att det är en rasifiering av muslimer och där inkluderas även vita konvertiter. Så de blir definitivt utsatta för, för hatbrott och rasism. På en gymnasieskola i Malmö träffar jag Rossell, en välsminkad och elegant klädd muslimsk tjej vars upplevelser nästan är ett skolboksexempel på det som sociologen Evin Ismail tar upp. Så som att de vanligaste platser där muslimer är med om påhopp är i det, det offentliga rummet, på vissa gator och ofta i kollektivtrafiken. Rossell känner att hon på grund av sin slöja blir utsatt för rasism dagligen. När man vill åka buss, när man vill typ stå i kö, när man ser deras ögon, ilska typ, och hur de tittar snett på en. Bara det här räcker, bara ansiktsuttryck, bara kroppsspråket räcker för att veta vad denna person känner för mig. Så jag är den person som älskar att vara social och prata och så. så jag ler ändå mot dem, jag ler ändå, det gör jag. Ja. Rosell hade också erfarenhet av den värsta slags hatbrott. När hon bara var 13 år och precis börjat använda slöja blev hon nedslagen av en medelålders kvinna när hon gick i centrala Malmö ihop med två vänner. När vi skulle gå över gatan så gick jag för en... Och så kom en kvinna gående mot mig och så tänkte jag kanske hon vill ställa en fråga så jag måste le och säga ja, vad är det? Och så kom hon där och sparkade mig och jag bara ramlade och hon tog av mig slöjan och sen ringde min kusin ambulansen och, och det här påverkade mig väldigt mycket. Efter det kunde jag inte gå ut ensam. Jag blev jätterätt från folket. Alltså jag mådde väldigt dåligt. Hon sa inga, inga slöjor i Sverige, någonting sånt, kommenterade hon. Hade hon bara slagit ner mig så hade det varit mycket enklare på något sätt. Om hon inte hade tagit av mig slöjan och kommenterat så där, För då kände jag mig jävligt nedtrampad. Alltså jag kände mig så ingen värdighet för mig. Jag är ju en människa, jag är inget jävla djur till exempel. Eller, alltså, betyder jag någonting i samhället? Jag är ju en vanlig människa som har ett hjärta och hjärna som tänker. Och det har alla människor. Roselle och hennes familj gjorde något ovanligt. De polisanmälde händelsen. Flera studier visar att muslimska kvinnor sällan anmäler hatbrott. I sin avhandling kommer Evin Ismail att samla egen hatbrottstatistik eftersom den officiella troligen döljer ett stort mörkertal. Bland de beslöjade kvinnor som hon hittills har talat med har alla blivit utsatta för rasistiska påhopp av olika slag. Konsekvensen av detta är enligt Evin Ismail det som Rosell också vittnar om. Att de som blivit utsatta begränsar sitt rörelsemönster, undviker att gå ut eller röra sig i vissa platser. Det leder ju definitivt till en psykisk ohälsa. Att inte känna sig trygg i det offentliga rummet. Att isolera sig innebär att man, man mår sämre. Och när det gäller scenen på omgivningen? Um, det är rätt dubbelt. De som jag har intervjuat, de har blivit, även blivit starkta. Och de har en rätt så stark uppfattning om att man ska kunna informera bort fördomar mot muslimer. Så ofta så kan de börja diskutera med personer att men varför säger du att jag ska flytta härifrån? Det här är mitt hem och jag är inte förtryckt till exempel. Det kräver att man har ett starkt tålamod och att man tror, vilket jag har sett bland de som jag har intervjuat, att det, det finns en religiös aspekt av det. Att man ska ha tålamod är viktigt inom islam och att man blir utsatt för prövningar och att man ska bli starkare av det även som, som grupp. Även detta stämmer väl in på gymnasieeleven Rosell som berättade om ett sommarjobb på ett hotell för äldre- där en dam hånfullt och aggressivt kommenterade Rossells slöja. Och så sa jag, men det hade ni också väl förr i tiden i Sverige? Och så han hon, inte längre, vi, vi har väl blivit moderna idag. Och du sa jag, är jag också. Jag är väldigt modern- bara för jag har släppt betyder inte att jag tänker på ett annat sätt. Jag har fortfarande en människa. Ja, och jag känner mig faktiskt väldigt ledsen därefter. Och speciellt när det är på jobbet så vet man inte hur man ska hantera situationen- och så tänkte jag, nej, det ska jag prata med efter lunchen. Och så förklarade, förklarade jag för henne varför jag tog på mig strejen. Och det tog ett par timmar, två timmar. Så vi bara diskuterade, diskuterade, pratade. pratade. Eh, och efter det så bytte hon direkt ämnet till att jag är ledsen. Och så försökte jag hålla om henne, prata med henne. Och så öppnade hon sitt hjärta och började berätta om hennes privata problem. Och eh, hon ville ha mitt telefonnummer för att hon kunde nå mig senare- och jag fick ändå en annan syn på rasistika också, att alla rasister är inte helt insatta. Men det finns också de som menar att erfarenheter av rasism kan vara betydligt mer subtila än de aggressioner som Rossell varit med om. Den nederländska forskaren Filomena Essed har utvecklat teorin om vardagsrasism. En form av rasism som är normaliserad. Och där det inte behöver vara så att någon med flit vill att vara rasistisk. Och René-Leon Rosales tycker att termen är till stor nytta. Det som vardagsrasismdiskussionen för mig uh, gör lite grann är att försöka flytta bort det här intensionsbegrevet. Dimensionen i det hela, som också är viktigt. Jag säger inte att det inte är viktig alls, men såklart måste vi prata om det också. Men uh, framförallt fokusera på effekterna. Effekterna av det här skillnadsskapandet som sker i vardagen. Och lägga till någon slags ett strukturellt perspektiv på det hela. Där varje enskild händelse kan man säga inte förstås utifrån sig själv som en enskild händelse men placeras i en struktur. En struktur av upplevelser, en struktur i samhället, en struktur av cirkulationer, av budskap och bilder i samhället och så vidare. Också öppnar upp också för en diskussion kring det här med hur även de här osäkra momenten kan vara en del av hur det här utgör en struktur för den som upplever det här. De här situationerna där man inte riktigt säker... Om jag går in i den här butiken och jag märker att de här människorna tittar på mig... Och liksom, är det jag som inbildar mig eller, eller, eller är det faktiskt så att de tittar extra noga på mig? Men de här osäkerheterna och otryggheten skapar och är också en del av skillnadsskapandes effekter. Folk tror att det här är en utställning om rasism, säger René Leon Rosales. Och tillägger, det är det ju också, fast den handlar i grunden om skillnadstänkande. I ett tidigare program i denna serie- eftersökte den brittiska sociologen Miri Song- en mer precis definition av rasism. Hon menade bland annat att att göra skillnad på människor- baserat på sånt som etnicitet eller kultur- inte nödvändigtvis är rasistiskt- utan blir det först när det också skapar- eller reproducerar härska strukturer. Utställningen Varning för ras- syftar alltså till att ställa fokus på själva- skillnadstänkandet som är en förutsättning för rasism. Om man visade därför på detta tänkandets historiska rötter. Bland annat Carl von Linnés indelning av människoarter från 1700-talet. Där han kategoriserar den europeiska människan som vit, muskulös, blond, blökt, mycket skarpsinnig. Och den asiatiska människan som gul, melankolisk, stelsvart, hårig. Strängdrygg och girig och den afrikanska människan som svartlat och den amerikanska människan som röd och kolerisk, rakt och vid näsa envis och gladlynt. Det är en av de första forskare som kategoriserar människor på det här sättet. På utställningen finns också en tidslinje över skillnadstänkandets framväxt. Där står det bland annat om Rasbiologiska institutet i Uppsala- som var ett av världens viktigaste centrum för rasforskning- samt om kolonier som Sverige faktiskt hade mellan 1600 och 1800-talet. Bara den kändaste är Saint-Barthélemy, där slavhandel bedrevs. Jag frågar René Leandro Salles, vad har det därför för betydelse idag? Varför lyfter vi fram det? Det är lite för att synliggöra skillnaden som finns- mellan hur Sverige skapar sig själv- vetenskapligt som den vitaste bland de vita nationer. Men vad som hände 20 år senare, 60-talet, där Sverige återskapar sig själv, vad tycker vi då? Jag brukar lite skämta om sig att man går från att vara den vitaste bland de vita nationer till att vara den godaste bland de vinsta nationer. Alltså Sverige som världens samvete. Det är Sverige som vi är vana att tänka på, Sverige. I den här tiden så växer det upp en ny ideologi som vi kallar för och det här provocerar många. Den färgblinda antirasismen. Berättelsen som går ut på att hela tiden säga att vi gör ingen skillnad mellan människor. Det spelar ingen roll hur man ser ut. Vi är alla människor. Och här har vi till exempel lyft fram en liten sång då i en sångbok som används i skolor i årskurs 7 och två. Då. När då? På 60- 70-talet? det här är 70-talet tror jag. Där man får sjunga... Många barn är bruna, bruna som kanel. Många barn är gula, röda är en del. Många barn är vita, andra nästan blå. Visst är mycket olikt, men det är bara utanpå. på. Det jag tycker är intressant, anledningen till att jag vi har där, upp det här, är bland annat den här: att många barn är gula, röda är en del. Jag har aldrig sett i mitt liv gula eller röda människor. Jag ser olika nyanser av brunt. Men just gula och röda människor är för mig en färgkodning som har en väldigt gammal historia. Som är kopplat till just den här kategorisering som gjordes inom en framväxande rasbiologisk forskning. Det jag tycker är intressant också. Man brukar läsa upp den här texten också för att synliggöra det. Barn i alla länder, fattiga och rika, nog är mycket olikt, ändå är de lika. Där till och med frågan om fattigdom och rikedom reduceras till att handla om att vi egentligen är lika. Och för mig så är det lite grann kärnan i det som kan vara bristen med den här ideologin. Det gör oss svårare att adressera frågor om ojämlikhet när vi hela tiden påpekar att det inte finns någon, att det bara handlar om likhet. Det mångkulturellt centrum i Bottsjöka vill är alltså att visa på att vi än idag fortsätter göra skillnad på människor på grund av deras härkomst. Mm. Mm. Alltså det är ändå jätteskillnad från så här ja, det här är ännu starkare än ryggkaffe. Frukost hemma hos Selma Gorsch från Ungdom mot rasism som bjuder på starkt bosniskt kaffe. Att berätta om sina bosniska rötter är något som ofta känns viktigt för Selma. Men däremot har hon länge brottats med att av andra ständigt blir klassad som annorlunda. Under hela min uppväxt, hela min skolgång, den här superbekräftelsen av vuxna människor och också av barn att Gud vad duktig du är på svenska. Man hör ju knappt och du klär dig och du för dig precis som en svensk. Och så heter du Selma med. Det är ju jättebra för det är så gångbart här i Sverige. Med. Och jag minns det här som barn att känna mig så himla bekräftad. Och sen bara den här totala, liksom, när jag insåg att det det man pratar om är ju så här att gud vad bra du är på att skala bort den här andra identiteten. Eller så här, att, man, att det inte fanns någon känsla av respekt för hela personen som jag är utan att jag får samtidigt som man bekräftar någonting i mig som jag har tillfört efteråt så att jag måste hela tiden skala bort det som fanns där från början. Och också, vad heter det att då tänka att, ja, men jag pratar så här. Men mina föräldrar pratar ju inte så här. De bryter ju. Och då som barn att så här, jag är jätteduktig, men vad ska de säga när de hör mamma eller pappa? Alltså så här. Tänkte hur ska så? jag göra? Ja, jag absolut. Så här. Hoppas de svenska barnen tycker det är okej när de kommer hem till mig. Jag minns så här att mamma brukade göra bröd hemma som nu skulle ju vara helt så här hemma bakat bröd. Och jag, bara, jag ville bara ha den här jävla långfranskan för att det var liksom det man skulle ha. Alltså så. Man blir besviken på sig själv när man inte presterar den här svenskheten bra nog. Och också blivit upp mina föräldrar så här att du måste alltid vara lite bättre än de svenska barnen för att det ska vara lika. För så ser det ut nu i samhället. Just att satsa hård på utbildningen är något som Evin Ismail också har sett att unga med ytländsk bakgrund ofta tar till som en motståndsstrategi för att motbevisa stereotypa bilder. Andra strategier mot rasism som hon har sett prov på är att man säger ifrån eller anmäler rasistisk behandling. Men hon ser också allt fler prov på gemensam organisering från de som blir utsatta för rasism, bland annat muslimska kvinnor. Det finns en sida som en medborgarrättsbyrå som just har bildats för att uppmärksamma hatbrott mot muslimer där man samlar in egen statistik. Och så finns det genom olika sociala medier, till exempel ett Instagramkonto som heter muslimskvinna, dit man kan skriva vad man har varit med om så samlas det. Och till exempel hijabuppropet som var då förra hösten och där man på något sätt har kollektiviserat de här erfarenheterna som Kanske för den som blir utsatt ofta upplevs som en individuell erfarenhet. Jag var till exempel på en demonstration som hijabeproppet anordnade där man höll upp plakat. Där det stod att till exempel en man spottade på mig i tunnelbanan eller en man kallade mig för terrorist. Så sa man, räck upp handen, du som har varit med om det här. Och då kunde jag tydligt se att det var en kollektiv erfarenhet. Och just den här organiseringen tror jag betyder väldigt mycket. Det gör att man, bildar in, man skapar en analys kring det som händer. Att det är ett samhällsfenomen och att det är en kollektiv erfarenhet tror jag stärker den muslimska gruppen i utsattheten. Och det gör även att man kan ställa politiska krav på åtgärder. hijab där icke-muslimer satte på sig slöja i solidaritet med muslimska kvinnor som utsätts för islamofobi fick stor uppmärksamhet i medierna. Men annars tycker även Ismail att mediedebatterna om rasism sällan handlar om de frågor som anses viktigast av de utsatta för rasism som hon möter. Något som kan ha att göra med vilka med utländska rötter som kommer till tals i medierna. Oftast är ju de som är mest utsatta, de, de har ju ingen kanal för att få ut det som berör dem i deras vardag. Vilka frågor är det du kan sakna då i de här stora mediedebatterna? Jag tror att det har varit ett för stort fokus just på de symboliska och bilderna. Självklart är det en väldigt viktig fråga. Men när man lyfter upp det så är det viktigt att visa på den större kontexten. Att det hör ihop med rasismen i övrigt och det materiella. Hur hör det ihop? Ja, Stereotyper om att svarta skulle vara latare. Eller att man visar bilder på svarta där de är helt avhumaniserade. Det såklart påverkar en svart person som söker ett arbete. På så sätt så är det väldigt viktigt och att hela tiden sätta det i ett större sammanhang. Så att delvis så att personer som själva inte utsätts för det här förstår vad det handlar om och inte bara ser det som en trivial fråga.